de la infància, de la infància, de la infància, de la de la Càpsules sonores, aperitius sonors, per dimanitzar experiències de ràdio escolar. Benvinguts i benvingudes a la ràdio màgica. Jo com tot és possible, i la màgia de les zones sonores ens envolta. Avui ens endinsem en un viatge extraordinari per descobrir les orientacions pedagògiques que faran de la nostra emissora una experiència màgica. Ens a l'entrada de la Ràdio Escolar, on el misteri i la creativitat s'obten a l'atmosfera que la rodeja. Diuen que un cop entres, passes de la pedagògia de la resposta a la de la pregunta. Què deu voler dir? Acompanya'ns mentre descobrim els secrets de l'interior. Aquí dins trobem un món de possibilitats sonores. Hi ha tants models de ràdio com colors en un arc de Sant Martí. Explorem-los i triem el que millor s'adapti als nostres projectes radiofònics. El mitjà radiofònic té una varietat de característiques úniques. Amb els elements sonors adequats podem crear identitats sonores que ens diferenciïn. Com posem la veu a la nostra ràdio escola? La nostra veu és un instrument màgic que ha de ser cuidat. Aprendre com escriure per la locució, millorar la nostra entonació i expressar-nos de manera clara i captivadora és vital i pot ser divertit, igual que fer servir un llenguatge inclusiu que aculli totes les veus. Gràcies a la meva mestra, companys i companyes, sé que la ràdio no és només un joc solitari. Treballar en equip és clau per aconseguir grans èxits radiofònics. I ara, abans d'estudiar en detall tots els ingredients que ens permetran posar la màgia en pràctica, us vull presentar la Vicky, la professora que em va ajudar a apropar-me al món del que us parlo, una font d'inspiració per animar-vos a que fesgueu el vostre projecte de la ràdio escolar. Començarem coneixent les seves primeres experiències a la ràdio i què la va motivar a portar-la a l'escola. L'escoltem? Recordo perfectament una tauleta de fusta amb un tapet damunt de punt de ganxo i una ràdio preciosa, gran, damunt d'aquesta tauleta i una mecedora a cada costat. I ahir em seia jo amb la meva revésàvia escoltar un... la rodionovel·la. També era fàcil entrar en casa als meus abuelos i veure'ls ballar... Amb la ràdio sempre encesa, ballara en la música de la ràdio. I a més, me ma mare era modista i en, en el taller de ma mare sempre estava la ràdio en marxa sempre. Per lo tant, jo, tots els records de la infància van molt lligats a, a la ràdio i, i a imaginar-me què passava. Això per mi era i és encara super emocionant, super interessant, super estimulant. després les meves primeres experiències de ràdio a l'escola pues jo fa 30 anys que treballo i les primeres experiències igual fan 15 i la motivació la motivació per, per introduir la ràdio a l'escola va ser per connectar l'escola bueno, en el meu cas a l'institut perquè jo soc profe de secundària amb la vida real perquè malauradament ho als centres educatius moltes vegades estem molt separats de la, del món real. I la ràdio per mi era com obrir una finestra. I quan un alumne o una alumna sap que està fent alguna cosa que va a repercutir en el seu entorn, se preocupa per aprendre, per fer-ho bé, s'il·lusiona, investiga, discuteix. I també mm, la motivació era donar una resposta a l'alumnat per dalt o per baix de la norma, nens i nenes que, que estan avorrides, avorrits, que, que necessitaven un estímul, i l'estímul era aquest, era fantàstic, les sensacions eren de, de, de vibrar, estar tots i totes per, per feina, juntar gent que hagués set impensable, i sortir-nos bé, sortir-nos realment bé. Navic és una persona molt especial. Des del primer moment que la coneixes et transmet pau i seguretat. Ella sempre està allà per al que necessitis. És una persona molt motivadora. Per molt rendit que estiguis, sempre acaba motivant-te per seguir endavant. Sempre desitjarà el millor per a les persones. Tinc un, un record d'una nena amb, amb una paràlisi cerebral demanant-li a la logopeda practicar allò que havia de dir en la ràdio. Això, això és superemocionant. També n'hi ha, ha un record de fer ràdio amb l'alumnat d'un centre amb eh, la residència de la gent gran que teníem de vora, de, de vora del centre i com eh, donar veu a, a, a la gent gran també va ser molt emocionant per a tothom i això també és també és important. Posarem valor als petits i als grans. I si parlem de la ràdio a l'escola, quin és el somni de la Vicky? El meu somni seria que la ràdio fos un tret d'identitat de cada centre que fa ràdio a l'escola, que ho posem en valor, que incorporem a nosaltres eh a, als centres que que formem part del projecte de la ràdio a l'escola en Naivisa. Ens preocupa ocupa, més que ens preocupa, que la ràdio sigui un, un lloc inclusiu, on capiga tothom, construir amb amb el nostre alumnat una societat més justa. També ens ocupa la llengua, la llengua i la cultura ibicenca, eh, donant-li un enfocament com a que aquí ens trobem moltíssima gent i que no n'hi ha res millor per agraïr-li aquesta illa que ens aculla, que fer un tribut a la seva llengua i a la seva cultura. Des de l'amabilitat, des de la no confrontació, fomentem la cooperació, la col·laboració, el treball en equip, els valors, fomentem el sentit crític, que l'alumnat sigui capaç de, de, de descobrir el món i de participar com a ciutadà o ciutadana de primera, que pugui dir la seva. Aquest és el meu desig. La ràdio és un bon recurs, pot ser el cor, l'ànima d'un centre i dona moltes oportunitats a tothom. Fins aquí el nostre recorregut per la ràdio màgica. Esperem que hagueu gaudit del viatge i us hagi donat l'energia necessària per llegir i absorbir les orientacions amb les que podreu fer la vostra pròpia màgia. salud y radio.